Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун. Розповідь про те, як варто проводити свій час з користю. А також у програмі «Старшокласник» завітаємо на фестиваль «Дні кіно, що надихає». А ще поміркуємо, як правильно харчуватись. Тож приєднуйтесь! А ти знаєш, чому людина, яка говорить, рідко дивиться в очі співрозмовникові? Може, вона його боїться або соромиться? Можливо, але найчастіше тому, що важко одразу робити дві справи – повідомляти щось і считувати інформацію з очей співрозмовника. Ой, я чула, що очима можна не лише бачити, а навіть чути. До речі, про те, як це відбувається, розкаже мовознавець Леся Мовчун у програмі «Загадки мови», а також відповість на деякі запитання наших слухачів. Тож слухаємо. День, дорогі друзі. Це передача Загадки мови, та її автор і ведуча Леся Мовчун. Як лексика відтворює історію народу? Що означає фразеологізм "не тепер, так в четвер"? Чому на уроці краще дивитися на вчителя, а не у вікно? Про все це ви почуєте далі. Пам'ятаєте, яке завдання дала зла мачуха коли їхала на бал? Перебрати мішки з квасолею, відділивши білу від червоної. Розсортувати кілька мішків – завдання важке, але цілком реальне. А тепер уявіть мову з її грандіозним лексичним запасом, який весь час поповнювався. То з однієї мови, то з іншої. Приходили і звані гості, і незвані завойовники, і залишали в мові свій слід – слова. Тож відділити, власне, українські слова від слів, які прийшли до нас з іншої мови, для нефахівця дуже складно. Навіть такі важливі слова «хліб» і «млин» неспоконвічні в нашій мові. Вони з'явилися дуже давно. Перше – з германського джерела, друге – з латинського. Адже представники мов контактували з незапам'ятних часів, торгували, воювали, об'єднувалися для якоїсь мети чи спримусу. За іншомовними словами, можна відтворити історію народу. Період поширення християнства, а водночас і книгописання, залишив слід у вигляді старослов'янізмів, переважно книжних слів – «глава», «град», «Стражденний», «Воскресіння», «Молитва», «Родитель», «Благодатний», «Єдиний», «Всемудрий». Тоді ж ринув до нас потік церковних слів грецького походження – «Ангел», «Апостол», «Біблія», «Ікона», «Монах» та численних імен – «Анатолій», «Василь», «Петро», «Лідія», «Параскева», «Пелагія». Частина грецьких слів прийшла не через церковників, а у зв'язку з економічними відносинами Київської держави і Візантії – корабель, лиман, кит, кедр, кипарис, огірок. А потім з поширенням науки лексика знову поповнилася грецизмами, цього разу словами з наукової сфери – агроном, архів, каліграфія, гімназія, лабіринт, динаміка, організм, стадіон. Книжне походження мають і латинські запозичення часів середньовіччя, адже тоді мовою спілкування людей науки і просто всіх освічених європейців була латина. Апеляція, адміністрація, статут, агрегат, вектор, ангіна, амбулаторія, студент, лекція, літера. Українці обмінювалися словами з безпосередніми сусідами, зокрема з поляками і росіянами. А деякі слова взагалі зіграли роль справжньої естафети, потрапляли в одну мову, потім в іншу. Наприклад, у російській мові є українізми – стерня, плугатарь, у польській – череп, черешня, а в чеську – сербську і хорватську, німецьку, французьку голландську, італійську, іспанську та португальську мови прийшло від нас слово «козак». Так само і в українській мові є запозичення з польської та російської мови, а також з інших мов, які потрапили в Україну за посередництвом наших сусідів. Певен, хлопець, червоний, строкатий з польської, льотчик, посадка, піхота, снаряд з російської, гаптувати – Коштувати, мусити, кухоль, лантух, ганчірка, рятунок, картопля, шафа з німецької. Авангард, ансамбль, балет, одеколон, пальто, парашут, шедевр з французької. Запозичене слово стає повноправним членом родини української лексики. Як невістка стає членом чоловікової родини і поводиться чемно, переймає звичаї своїх нових родичів. Так само і запозичені слова пристосовують свою звукову оболонку до української мови, набувають нормативних граматичних форм. Слово пальто змінюється за числами і відмінками. Пальта, пальтом, у пальті. Множина – Пальта. Парашут обростає дітками, похідними словами «парашутик», «парашутний», «парашутист», «парашутистка», «парашутувати». Спочатку слово іншомовного походження поводиться ніби ніякого. Йому дивуються, у ньому сумніваються, буває і не визнають за свого. От скажімо, який шлях прийшло слово «банк»? У словнику Бориса Грінченка, виданого в 1907-1909 роках, його ще немає. Хоча є споріднене «банкрут». «Банк» і «банкрут» народилися в італійській мові. «Банка» – це «лавка», «стіл міняйла», «банк». І «ротто» – «зламаний», «розбитий». Ці слова через французьку та німецьку, а потім через польську і російську мови перейшли до української. Отже, розбита лавка. Нічого дивного. Людину, яка втратила гроші, а натомість нахапалася боргів, чекало покарання. Її офіс, тобто лавку, руйнували. Слова «банк» і «банкрут» – близькі родичі, йшли світом різними шляхами. «Банкрут» – похідне від «банкрот» – прийшло в українську мову у XVIII столітті. І, як ви помітили, у звуковій формі зблизилося зі зрозумілим нам «крутити». Очевидно, тому швидше поріднилося з українською лексикою. А от перші банки їх називають побожними банками, були в західноукраїнських землях ще з 16-17 століть. Це були церковні братства, які давали позики членам своєї громади у разі грошової скрути. Слово банк намагалися навіть українізувати, уживали його у формі банок, на зразок до вже відомих «ганок», танок, шинок. Наприклад, російсько-український словник Іваницького та Шумлянського, виданий у 1918 році, фіксує саме такий варіант – банок. Зараз період переживання, адаптації, переживає назва плоду тропічної рослини, що в написанні має кілька варіантів – гуава, гуаява, гуаява. Ми ж можемо поласувати екзотичним соком і поміркувати над подальшою долею цього слова. А є в нас і слова, які прийшли давно та нізащо не хочуть пристосовуватися до нової родини кіно, боа, какао, кенгуру, шосе. Вони не змінюються і сприймаються нами як нерідні, неукраїнські. Буває, слова іншомовного походження мають синоніми рідні для нашої мови слова, аплодисменти, оплески, нонсенс, нісенітниця, презент, подарунок. Аеродром, летовище, фотографія, світлина. Студіювати, учити. Вислухайте програму загадки мови. Для мови, як ми знаємо, характерна певна надлишковість, але щодо позначення одного об'єкта кількома словами. Тут мова намагається виправити ситуацію. Для кожного зі слів знаходить своє доручення. Іншомовні слова здебільшого вживаються в офіційних ситуаціях. Учений ученому може сказати «Ваші ідеї – нонсенс». А от уявити, як поважна і освічена людина кидає колезі «Ваші ідеї – нісенітниця» або ж «Ваші ідеї – дурниця» мені, наприклад, важко. Рідше буває й інша картина. Українське слово вживається і в офіційному, і у звичайному мовленні, а іншомовне – у розмовній мові, та ще буває з іронією. Ідеться, наприклад, про розмовне слово «презент» – подарунок. А ось іще один приклад. «Заберіть свій манускрипт», – звертається професор до студента. Та хіба конспект можна вважати манускриптом, старовинним рукописом на папірусі чи пергаменті? «Ці неохайно нашкрябані карлючки», Професор був роздратований недбальством студента, і щоб показати свою оцінку, осуд і не скотитися до нотацій та бурчання, скористався можливостями запозиченого слова. Ужити не на своєму місці слово «манускрипт» більше привертає до себе уваги і дає можливість дотепно охарактеризувати конспект, у якого є з манускриптом певна схожість. Це теж рукопис, написаний рукою, а не віддрукований. Але переважає суттєва різниця в культурній вартості, що і робить це порівняння кумедним. Іншомовні слова поповнюють і словник учених у вигляді термінів, і словник молоді у вигляді жаргонізмів. Особливий спосіб запозичення чужих лексичних ідей – калькування. Ви, напевне, не дуже знайомі зі самим словом «калька». Тоді я почну з нього. Коли не було ні комп'ютера, ні ксерокса, ні цифрового фотоапарата, а дуже хотілося мати якийсь малюнок, ми користувалися калькою, прозорим папером. Клали його на вподобаний малюнок і промальовували обриси. Потім ці обриси ми переносили на чистий папір і розмальовували його, беручи за зразок оригінал. Виходило не зовсім так, як на оригіналі, але цілком пристойно. Та ще й почуття гордості, що це зроблено своїми руками. Приблизно так це може відбуватися і в мові. Слово або зворот з іншої мови береться за зразок. І в рідній мові своїми таки засобами твориться нова одиниця. І в ній повторюється запозичений принцип. Наприклад, якщо буквально перекласти грецьке слово Еуфонія. Матимемо милозвучність. За німецьким зразком створено український світогляд. За французьким – сестра милосердя. Та й саме слово милосердя створено за латинським зразком. Звичні для нас фразеологізми – жереб кинуто, поставити крапки над і, синя панчоха – це теж кальки. Період перебування у складі СРСР позначився на нашій мові лавиною російських кальок. Російське колхоз, українське колгосп, російське п'ятилетка, українське п'ятирічка, відличник, відмінник, рабфак, українське робфак, російське істребитель, українське винищувач. Лавина русизмів внесла в українську мову безліч ненормативних слів і ненормативних форм. «Вкладиш» замість правильного «вкладка», «прийомна» замість «приймальня», «учбовий» замість «навчальний». Під впливом російської мови дехто каже «спина» замість правильного «спина», «ненависть» замість «ненависть», «хороша собака» замість «хороший собака». Звертається Максим Сергійович замість Максима Сергійовичу. А скільки пестливих з російсьчиних імен? Андрюша замість Андрійко, Андрійчик. Васічка замість Василько, Василенько, Василечко. Мариша замість Маринонька, Мариночка, Мариня, Марися. Ні, це вже не калькування, а мавпування. Наведені слова порушують українські норми. Це живосилом узяті з російської мови слова і форми. І така мішанина називається суржиком. Суржик – ознака безграмотної людини, яка до того ж не поважає ні себе, ні свого народу. На жаль, не всі українці це усвідомлюють. Дехто навіть каже, що суржик нібито і є українською мовою. Та мені зрозуміло, звідки ці ідеї. Так простіше принижувати і знищувати українську мову, мову з багатовіковою історією і високою культурою. Друзі, ви слухаєте загадки мови. З вами Леся Мовчун. І я знову повертаюся до теми, як уявлення українців про дні тижня відбилися у мові. За народними віруваннями, четвер сприятливий для різних справ. У четвер прийшла, то й гриби знайшла, кажуть про цей успішний день тижня. Радили в четвер садити городину, підкладати яйця під квочку, вирушати в дорогу, лікувати хвороби. Вірять, що сон, який сниться з четверга на п'ятницю, обов'язково справдиться. У четвер шили так звану четвергову сорочку. На ній робили багато вузликів і вірили – той, хто її носитиме, проживе багато літ за умови, що не дасть комусь іншому її надівати. Чи на найвідоміший з четвергів – той, який називають чистим – і дотепер, останній четвер перед Великоднем віддають наведенню чистоти і ладу в хаті і на подвір'ї, викидають сміття, чистять коло худоби, білять стіни і обов'язково купаються самі, щоб бути здоровим у наступному році. А ввечері, вбравшись у чистий одяг, ідуть до церкви. Свічки, принесені в чистий четвер додому, називають страсними або ж громовими адже вони мають надзвичайну силу, оберігають дім від блискавки. Це чоловічий день. Припускають, що в давнину він був присвячений Перунові, грізному слов'янському богові, який опікувався могутніми природними явищами, громом і блискавкою. Звідси й примовка, що зараз має жартівливий характер. Після дощику в четвер про ймовірність, або навпаки, неможливість певних життєвих подій ідеться у фразеологізмах: коли не тепер, то в четвер, та ні тепер, ні в четвер. Коли не тепер, то в четвер, так говорять про те, що неминуче станеться. Семен згадує, що на Мандрівку в столицю потрібні гроші, а в нього поки що самі довги, борги, але згодом заспокоюється. Байдуже, як не тепер, то в четвер. Аби діп'яти свого Михайло Коцюбинський. А фразеологізм ні тепер ні в четвер означає ніколи за жодних обставин. А Марійку ти собі парубче вибий із голови. Я її з тобою не звінчаю ні тепер, ні в четвер. Антін Крушельницький. Ми перегортаємо останню сторінку. Хочу розповісти вам про деякі цікаві факти, пов'язані з несловесними, невербальними засобами спілкування, з поглядом і жестами. Чому людина, коли говорить, рідко дивиться в очі співрозмовникові? Бо робити одночасно дві справи, щось повідомляти і считувати інформацію з очей співрозмовника дуже важко. Зате, коли людина завершує своє висловлювання, вона обов'язково зазирає йому в очі, щоб побачити реакцію на свої слова. Недаремно кажуть, що наш зір сприймає 90% усієї інформації про світ. Очима ми не тільки бачимо, а й кажучи образно, чуємо. Не вірите? Тоді ви маєте знати про один експеримент. Двом групам студентів прочитали ту ж саму лекцію. Але одна група могла спостерігати за жестами викладача, а друга група лекцію прослухала в записі, тобто без участі лектора. Перевіривши засвоєний матеріал, учені зробили висновок, що краще лекцію запам'ятали ті студенти, які бачили свого лектора.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 «Кланяюсь», «Схиляю голову», «Бью чолом», «Чолом тобі», «Знімаю капелюх перед кимсь». Жести, відтворені у фразеологізмах, влучно характеризують людей і їхню поведінку. «Дерти носа» означає «чванитися», «зазнаватися», «облизувати губи», «бути дуже задоволеним», «показувати зуби», «посміхатися», «рвати на собі волосся», «впадати у великий відчай. Тикати пальцем, негативно висловлюватися про кого-небудь. Передача загадки мови завершується. Нагадую домашнє завдання, яке прозвучало в одній із попередніх передач.